Eguna. Enda Jacop Elliot Carrikaren Amargarren zenbakian kokatua eskus okindegia euskararen arnazgune bat bilakatu da. Langile eta pezeruen artean euskara egunerokoan erabiltzen den hizkuntza da. Fani eskus okindegiko langilea. Azken finan, Euskaldun egisa uh, identifikatuak garela endaian, eta egia da, be azken boladan oartu nahizela. Iendea honitz, dela, be lehen Euskaraz uh, eginez, edo uh, naiz eta uh, ba, denak uh, ba, emengoak ez izan, edo Euskaldunak uh, ez izan, ba, egia da, jajeraren aldetik uh, aldaketa hori sumatu dugula, bat ez ere ba, lehen uh, Euskaraz ba, Euskaraziten baitute ba, ez gehienetan, baino negia da, ba, hemen da dugula. Bertako langileek Euskaraldiaren lehenengo ekitaldian hau bizi eta belarri pres roleekin izena eman zuten. Horten, erriko beste hogeita amabo zentitatekin batera, ari gune bilakatu dira. Bai, izena eman dugu uh, harigunek isa, bai, uh, kampo harigunek eta bahne harigunek isa. Egia da uh, hemen uh, ba, langile gehiagoenak euskaldunak direla, bi izan ezik. Uh, Eguneroko tasunean ez du gezu jik ezanen, egia da bai, gehiagoenetan erdarak uh, irabazten duela. Eh, bai, non, bon, eh, esplikatu diet nolazen, eh, ba, Euskaraldiarena, eta, bai, frangotio eh, animatuak ikusi ditu batez ere langilak, ba, hori eh, parte hartzeko ben xara, bai. Osagarri krisiak aurtengo Euskaraldian eragina izanen duela dute, ala ere ariketa soziala aurrera eramateko esparruak badaudela argi dute. Ba, bai, positiboa e, egon biak da, eta usteo eta la ere, ere jendiak parte hartuko duela bere gixara. Egia da, ba, nun bait, ba, hariketaren harimakendu digutela, zkenfinean ez dugula eramaten alko Euskara plazara, ba, enon, bombe, ba, ditugu bertzea ukerak, lanian, familian, e, erosketak egitean, no, ordoan behzperu du, para da hoietan e, jendia jokoan sartuko dela. Endaiako mintzaian Euskara Taldearen arabera, aurtengo Euskaraldian bosteun bizilagunek izena eman dute. Eta izena eman espadu zue, jakin abenduaren laura artei izena emateko aukera zabaldu dutera. Horretarako Euskaraldia.euz guekunean sartzea besterik ez duzue.